Брус Стерлинг, Луис Шейнър Моцарт с огледални очила. От хълма на север от града Райс, разглеждаше ширналия се пред него Залцбург от 18 век. Приличаше на полуизядена пица. Мрачни, издигащи се към небето кули и сивкави на уютни хамбари заграждаха руините на катедралата Сейнт Руперт. Над рафинерията се издигаше гъст, бял дим. Дори тук, под клоните на разлистения Д. Прайс, чувстваше в устата си тежкия дъх на суров нефт. От острото историческо несъответствие само му стана забавно. А също и от картината на подобната на гигантски фалос помпена станция, която пръхтеше на площада в градския център и от блестящия нефтопровод, който раздираше като светкавица лабиринта от лакатушещи каменисти улички на Залцбург. Грубичко бяха постъпили с градчето, но вината не беше на райс. Темпоралният лъч беше избрал една случайна точка от залежния пласт под Залцбург, а след това бе разширил прохода, подобно на раздут Сапунен Мехур, между този свят и епохата, от която идваше Райс. Целият комплекс се разполагаше на площ от близо една миля и бе заграден с висока телена ограда. Вече две години Райс живееше и работеше за тази ограда, изпращайки групи във всички посоки на света. Едни от тях наймаха китоловци от Нантъкит да работят на танкерите, а други сформираха екипи от местните. За да прокарват нефтопроводи до далечни места като Синай и Мексиканския залив. И ето че сега бе излязал за пръв път, за да види как изглежда всичко това отвън, въпреки протестите на Съдърленд, завеждаща политически отдал на компанията. Дори само появата му можеше да задълбочила още повече тючершока, на който бяха изложени жителите на града. Същност Райс с трудта понасеше. А и без това планът за добив се изпълняваше и преизпълняваше и крайно време бе да си вземе малко почивка. Един емопед пърпуреше нагоре по хълма, огласейки скалите са задъхано скрибуцане. Стиснал под мишница масивен стереокасетофон, емопедистът загуби ритъм с педалите, подада отчаяно газ и най-накрая замря недалеч от него. Едва сега Райс разпозна музиката, която се лееше от стереоколоните «Симфония 40» в «Ди Момчето видя приближаващия се към него Райс и намали звука. Добър вечер, господин инсталационен управител. Надявам се, не ви попречих, не, всичко е наред. Райс веднага забеляза, че вместо старомодна перука, емопедистът имаше модерна прическа тип, конска опашка. Често го бе виждал край вратите, младежът бе един от неизменните зяпачи които бичаха денем и нощем зад оградата и просеха транзистори, нейлонови чорапи и пеницилинови ампули. Но този път музиката го накара да си спомни нещо друго. Ти си Моцарт, нали? Волфганг Амадеус Моцарт, ваш предан слуга. Проклет да съм. Знаеш ли какво слушаше току-що? Отгоре на записа пише моето име. Точно така. Защото ти си го написал? Или май трябваше да каже, щеше да го напишеш. След приблизително 15 години. Моцарт кимна. Толкова е красиво. Познанията ми по-английски са твърде слаби, за да изразя своето възхищение от него. Всеки друг от зяпачите, на мястото на младежа досега да му е досадил с безпирните си молби. Райс беше дълбоко впечатлен от неговата тактичност и непомалко от доста добрия му английски. Стандартният речник на туземците рядко се простираше отвъд термини като радио, лекарства и чукане. В града ли се връщаш? Да, господин инсталационен управител. Имаше нещо в това момче, което покоряваше. Ентусиазмът, блясъкът в очите. А и без съмнение, фактът, че можеше да стане един от най-великите композитори на всички времена. Остави тези титли, рече Райс. Вие тук къде ходите да се забавлявате? Отначало Съдърленд не искаше Райс да присъства на срещата. Но Райс беше експертът на компанията по темпорална физика, а Джеферсън непрестанно измъчваше американския персонал с въпроси за дупки във времето и паралелни светове. Самият Райс беше развълнуван от възможността да се срещне с Томас Джеферсън, първият президент на Съединените Американски щати. Двамата с Съдърлен седяха в очакване в една оборудвана с приемна зала на замъка Хохензълсбург. Райс почувства, че се поти под плътния дакронов костюм. Бях забравил колко спаряващи са тези дрехи, промърмори той. Радвам се, че днес поне не носиш унази проклетата шапка, отвърна се Дърленд. Реактивният лайнер от Америка закъсняваше и тя все по-често си поглеждаше часовника. Моята любима триъгълна шапка? Възклик на Райс. Не ти ли харесва? За Бога, това е шапката на масонистите. Символ на антимодернистичната реакция. Освободителният фронт на свободното масонство, една местна религиозно-политическа групировка, която беше организирала няколко патетични нападения срещу нефтопровода, бе най-голямата треска в окото на Съдърленд. О, престани, Съдърленд! Тази шапка ми я подари един приятел на Моцарт, от онези, които се навъртат в онзи музикален вертеп в центъра. Моцарт? Да не си се сприятелил с него? Не мислиш ли че трябва да го оставим на мира? След всичко, което му сторихме, глупости отвърна райс. За мен това беше удоволствие. Прекарах две години в здраво бачкане, докато ти си подритваше топката с Рубеспир и Томас Пейн. А сега се нахвърляш върху мен, само защото с Моцарт си направихме заедно веселбата. А какво ще кажеш за Паркър? Всяка нощ им пуска по радиото най-новото от поп-музиката? Слушат го във всяка къща на проклетият и град. Той отговаря за пропагандата. Повярвай ми, ако можеш тях да го спра, но паркър случаят е особен. Има несъкрушими връзки на много важни места в реалното време. Доставим това, а просто се постарай да бъдеш вежлив с президента Джеферсън. И без това напоследък е имал достатъчно главоболия. В този момент секретарката на Съдърленд, доскорошна местна матрона, Обяви за пристигането на самолета. Само след миг Джефърсън нахлу дневно стаята. Беше едър на ръст, с най-червената коса и най-плъмтящите очи, които някога бе виждал Райс. Седнете, господин президент! Съдърленд махна с ръка към едно от креслата. Кафе или чай? Джефърсън се намръщи. Бих предпочел Мадейра, рече той, ако имате. Съдърленд кимна към секретарката. Как беше полетът? Запита тя. Впечатлен съм от вашите машини, отвърна Джеферсън. Рай забеляза, че при споменаването на полета ръцете му затрепераха. Бих искал да сте толкова добри и в политическо отношение. Знаете, че не мога да отговарям за решенията на моите началници, отвърна Съдърленд. Що се отнася лично до мен, искрено съжалявам за някои неприятни странични ефекти от нашата работа. Флорида ще ми липсва. Рай се наведе напред, подразнен от разговора. Не сме се събрали тук, за да обсъждаме политиката, нали? Попита той. Свободата, сър, погледна го Джеферсън. Това, за което говорим е свободата. В този момент се появи секретарката и поднесе на президента поръчената чаша Мадейра. Докато я е надигаше, ръцете му се тресеха видимо. Джеферсън отпи и лицето му отново придоби нормален свят. Дадохте доста обещания, когато сключихме Съюза. Гарантирахте ни свобода, равенство и възможност сами да търсим щастието си. Вместо това разпростряхте навсякъде машинариите си, вашите ефтини стоки корумпират народа на моята велика страна, богатствата ни изчезват в бездънната паст на вашата крепост, за да не се появят никога вече. При последното изречение Джеферсон скочи на крака. Съдърленд се сви в креслото си. Нашето взаимно благоденствие изисква известен период за нагласа. О, е стига, Том, прекъсне Райс. Остави тията панерщини за сключване на съюз и прочие. Първо, ние изритахме британците и те сложихме на тяхно място. Второ, може наистина да изпомпваме нефт и да отнасяме картини, но това няма нищо общо с твоята свобода. Прави каквото искаш, само не ни се мутай под краката, ясно ли е? Ако ни трябваше политически събеседник, можехме да се оставим британците. Джеферсън присъдна. Съдърленд побърза да му налее втора чаша. Не разбирам, промърмори той. Идвате от далечното бъдеще, а кой знае защо искате да унищожите своето минало. Не е така, поклати раздразнено глава Райс. Виж сега. Историята е като дърво, разбираш ли? И като се върнеш назад и объркаш нещо в миналото. Това означава, че от стъблото се отделил още един клон. Е, този клон е вашият свят. Значи така, кимна Джеферсън. Този свят, моят свят, не води към вашето бъдеще. Правилно, рече Райс. И вие го поругавате и грабите на воля, докато вашият собствен свят остава неопетнен и сигурен. Джеферсън отново скочи на крака. Тази идея е чудовищна, тя надхвърля всякакво въображение. Нямате ли човешки чувства, о, за Бога, въздъхна Рейс? Разбира се, че имаме. А какво ще кажеш за радиото, за списанията и за лекарствата, които ви донесохме? Мислиш ли, че ни беше лесно да се появим тук, с вашите Едри Шарки, немития екички и Робинегри, дрънкащи за свобода и човечност? Рейс впи поглед в лицето на Джеферсън. Президентът сведе глава и приседна за трети път. Виж, продължи Райс, искам да се разберем. Може би наистина от твоя гледна точка нещата стоят така, но в края на крайщата, това е животът, нали? Какво всъщност искаш? Кули? Филми? Телефон? Контрол на ръждемостта? Само ни кажи и ще го имаш. Джеферсън притисна пръсти към слепоочията си. Вашите думи не значат нищо за мен, сър. Искам само да се върна вкъщи. Колкото се може по-скоро. Райс откри Моцарт да разчиства масите в една от залите на замъка Хохензълсбург. Волфганг. Как е новата работа? Моцарт остави купчината от чинии, които носеше и прокара ръка през косата си. Волф, рече той. Наричай ме Волф. Звучи по-модерно, не мислиш ли? Иначе тук е чудесно. Все още ли живееш в града? Да, но вече имам собствена стая. Ще дойдеш ли тази вечер на голея? Ами да! Ако искаш, почакай ме да се преоблека и ще слезем заедно в града. Докато се спускаха по криволичещите улички, оставили зад себе си охранявания участък на инсталацията, Райс долови празничното настроение, което бе завладяло градчето. Подобно на всички от своето време, и той стърчеше с една глава над тълпата. Когато влязоха в клуба и ги обгърна приятния сумрак Райс почувства, че се отпуска. Мястото бе набързо реконструирано от доскорошна изба, някои от стените още не бяха измазани. Посетителите бяха местни, повечето носеха по някой и друг парцел от реалното време, който бяха успели да замъкнат от инсталацията. Едно от момчетата беше нахлузило на главата си купринени бикини. Моцарт излезе на сцената. Минуето подобно арпежио на китара се сля с оглушителни хорални мотиви. После отгоре им се стовари съкрушителният трясък на ситезатора. Публиката нададе възторжен рев и посипа Моцарт с празнични конфети, накъсани от ръчно рисуваните тапети на стената. След представлението Моцарт приседна до него и двамата запалиха цигари с турски хашиш. Моцарт започна да го разпитва за бъдещето. Имаш предвид моето? Попита Райс. Няма да повярваш. 6 милиарда население и никой не трябва да работи, ако не иска. 500 канала на телевизията. Коли, хеликоптери, дрехи, да ти избудат очите. Лесно достъпен секс. Физобилие. Искаш музика? Можеш да имаш собствено звукозаписно студио. Наистина ли? Какво ли не бих дал да видя това? Не мога да разбера. Защо си го напуснал? Райс свира мене. Ще постоя тук 15-ти на години, докато свърши проекта и сетна ще се прибера. 15 години. Аха. Трябва да ти обясня как работи проходът. В момента е точно толкова голям, колкото през него да минава телефонния кабел и нефтопровода, а и някоя и друга почтенска пратка за реалното време. Но ужасно скъпо е ако трябва да се разшири до такава степен, че през него да минават хора и техника. Толкова е скъпо, че го правим само два пъти, в началото и в края на проекта. Така че в известен смисъл ние сме отрязани от света. Рай се закашля и изпусна гъст облак дим. Хашишът изглежда бе поразвързал езика му. Седи си тук и разказва на Моцарт за красотите на бъдещето, а знае добре, че момчето няма никакъв шанс да получи зелена карта. Не беше само той, милиони мечтаяха да емигрират в бъдещето, Местни помощници на най-различни проекти в Римската империя, Египет и къде ли не. Толкова съм щастлив, че попаднах тук. Продължи Райс. Това е като да размесваш колуда от исторически събития. Никога не знаеш какво ще стане след това. Той се наклони към Моцарт, поразен от внезапно хрумналата му мисъл. Слушай, кажи ми какво мислиш. Смяташ ли, че оскърбяваме вашето време? Мразиш ли ни? Задето си стърсихме във вашия свят, ти май пиш ли се? Ами вие сте героите на Залцбург. Знаеш ли, че вашият мистър Паркър ми обеща да запиша тазвечешното ми изпълнение? Скоро ще ме знае цяла Европа. Ами тази Съдърленд непрестанно се яде за симфониите, дето никога няма да ги напишеш. Глупости! Не искам да пиша никакви симфонии. Винаги когато поискам, мога да си ги пусна. Коя е тази съдърлент? Да не ти е гадже, не, тя отговаря при нас за местните. Дантон, Рубеспиер и прочие. Ами ти? Имаш ли си някоя? А, нищо особено. От малък, така ли? Да, когато бях на шест, приехаме в двора на Мари Тереза. Играех си с дъщеря и кратко, Мария Антония. Сега държи да наричат Мария Антуанета. Обичахме да свирим заедно. Често се шегувахме, че като пораснем ще се оженим, но тя замина за Франция при онази свиня, Луи. Подяволите, дяволите, възкликна Райс. Това е страшно интересно. Знаеш ли, там откъдето идвам, тя е само една легенда. По време на Френската революция са и кратко отрязали главата. Не, не са. Става дума за нашата Френска революция, поправи го Райс. Вашата не беше толкова кървава. Ако те интересува, защо не я посетиш? Трябва да ви е задължена след като сте и кратко спасили живота. Защо не? Образът на Мария Антуанета нахлув него като пролетен вятър. Рай съдеше голна крайчеца на покритото с балдахин легло и лекичко потраперваше от прохладния въздух, който идеше от откъм вентилатора. Зад огромния прозорец се виждаше пасторалния пейзаж на 18 век. Долу в градината бавно пристъпваха войниците от охраната облечени в зелени камуфлажни якета, сини джинси и въоръжени с пластични автомати. Градината на Петит Трианон, подобно на Върсайската, беше истинско съкровище, което заслужаваше да бъде грижливо пазено. Принадлежеше на нацията, след като и без това бе прекалено голяма, за да бъде напъхана в темпоралния проход. Мария Антуанета лежеше на леглото, облечена с черно-ластично белео и разглеждаше един брой на «вок». Стените на спалнята бяха изпъстрени с плътна на бълше, десетки квадратни метри от пишни задници, розови хълбоци и страстни сочни устни. Рай премести поглед към прелестите на Туанета, които преливаха в леглото зад него и пое дълбоко въздух. «Божичко!» – възкликна той – «как рисува само този човек!» Туанет разкъса обвивката на един шоколад с и посочи към списанието. «Искам да ми донесеш кожени бикини». От съвсем малка... Мама все ме пъхаше в този отвратителен курсет. Казваше, че, как им викате там, ми били твърде големи. Рай се облегна на масивната и кратко снега и я е потопа успокояващо. Чувстваше се приятно оглукел. Седмицата прекарана в безгрижни удоволствия го бе превърнала в еуфорично животно. Забрави майка си, сладурче. Сега си с мен. Що ми искаш проклетите бикини, ще ги имаш. Туанет облиза шоколада от пръстите си. Какво ще кажеш утре да отскочим до вилата? Ще се облечем като селяни и ще правим любов в някоя нива. За миг райс се поколеба. Седмицата в Париж беше прераснала в две, сигурно вече го търсят. Подяволите, помисли си той. Страхотна идея. Ще поръчам по телефона да ни приготвят обяд за пикник. Фойе, грас и трюфели. Туанет издоусни. Искам модерна храна. Пица, печено пиле и пържени картофи. Райс вдигна рамене и тя го обви с ръце. Обичаш ли ме, Райс, да те обичам ли? Сладурче, влюбен съм дори в мисълта за теб. Чувстваше се пиян от тази история без контрол, която се носеше по неведоми пътища, като огромния черен мотоциклет на неговото въображение. Мисълта, че се намира в Париж, с малките магазинчета, но спелите гилотини и шестгодишния Наполеон, аромат ароматна дъвка в корсика, го караше да се чувства като архангел Михаил на велосипед. Рече си, че мегаломанията е нещо рисковано и заразително. Е, само още няколко дни и ще се върна отново на работа. Телефонът ти извъня. Райс навлече мекия домашен халат, доскорошно притежание на Луи 16. Луи едва ли щеше да се разсърди, след развода си живееше щастливо в Ница. На малкия кран се появи лицето на Моцарт, къде си бе, човек, във Франция, отвърна на Райс. Какво има? Проблеми, братче. Съдърленд се побърка да пие успокояващи. Най-малко шестима от оправата, включая и теб, си изчезнали, в гласът на Моцарт вече почти не се долавяше акцент. Слушай, аз не съм изчезнал. Ще се върна след няколко дни, дама работата е сериозна. Избухнаха бунтове. Команчите нападат нашите нефтени инсталации в Тексас. В Лондон и Виена има работнически стачки. Уния в реалното време са се хванали за главата. Говорят, че ще ли да ни изтеглят обратно. Какво? Той почувства, че го завладя тревога. Амида. Днес пристигна съобщението. Стоварват вината за провала на операцията върху вас. Прекалено забъркване с местните, фамилиарничане. Съдърлен също е спомогнала. Оказа се, че е организирала масонистите за нещо като пасивна съпротива или бог знае какво. Майка му стара. Политиците отново бяха оплели конците. Не стига, че се блъска две години да издигне инсталацията, а сега трябваше да оправя бъркотите на Съдърленд. Той погледна към Моцарт. Като говорим за това, какво значеше твоето, да ни стеглят? Да не искаш да кажеш, че си получил зелена карта? И как стана това? Уф, чакай бе, човек, сега няма време. Ще се върнеш, нали? Имаме нужда от теб, Моцарт надзърна на трамото му. Можеш да доведеш и онази кукла за теб. Но само побързай. О, добре де. Хелимобила на Райс пуфтеше с 80 по прашната магистрала. Наближаваха баварската граница. В далечината се виждаха острите върхове на алпите, понаблизо, сред зелените поля се белееха живописни къщички. Тък му бе завършило тяхното първо скарване. Тоанет бе настоявала за зелена карта, а Рай се помъчи да убеди, че не може да и кратко уреди. В замяна и кратко предложи сива карта, която и кратко позволяваше да посети някой друклон на времето, но не и реалното време. Така или иначе. Ако закрият проекта, ще го прехвърлят някъде другаде и тогава ще я вземе със себе си. Искаше да постъпи честно с нея и да не оставя в един свят без воги и шоколади. Но Антуанета не беше доволна от предложението му. След близо няколко километра напрегната тишина, тя започна да се гърчи на седалката. Трябва да се изчишкам, признана и накрая Спри там, при онези проклети дървета. Окей, съгласи се Райс. Окей, той прибра крилата и бавно спусна машината. Няколко подплашени крави се втурнаха в обратна посока. Пътят беше пуст. Райс излезе навън и се протегна, наблюдавайки как туанет се отдалечава към дърветата. Какво има? извика той. Но няма жива душа. Хайде, свършвай по-бързо! изведнъж от канавката край пътя се надигнаха дозина въоръжени мъже и се нахвърлиха върху него. В ръцете си държаха архаични мускети. Носеха триъгълни шапки, перуки и на метала. Ама какво става, бе? Извика Райс. Водачът свали маската си и се поклони подигравателно. Красивото му тевтонско лице беше наподрено, устните на червени. Аз съм граф Аксел Ферсон. Ваш слуга, господине, името му беше познато. Ферсон беше любовник на Туанет от времето преди революцията. Вижте, графе, сигурно ви е неприятно за онова, което става между мен и Антуанет, но струва ми се, че бихме могли да уредим въпроса. Какво ще кажете за цветен телевизор? Спестете ни сатанинските си изкушения, господине. Изрева гневно Ферсон. Няма да си цяпам ръцете с тази съзаклетническа крава. Ние сме освободителен фронт на свободните масони. Исусе. е. Възклик на райс. Сигурно се шагувате. Мислите ли, че можете да излезете срещу нас с тези тъпешници? Известно ни е превъзходството ви в сферата на оръжията, господине. Ето защо смятам да ви взема за заложник. Той нареди нещо на хората си. Завързаха райс и го натикаха в една раздрънка на карета, която се бе полявила от близката гора. Не можем ли поне да вземем моята кола? Проплака райс. Той хвърли поглед назад. Към облегналата са отчаяно на хелимобила Туанет. «Ние отричаме вашите машини», заяви тържествено Ферсон. Те са още едно доказателство, че сте безбожници. Скоро ще ви натикаме обратно в пъкала, откъдето сте дошли. И с какво смятате да го направите? Сдръжки заметли? Рай се облегна на стената на каретата, мъчейки се да наобръща внимание на вонята на волски спражнения и пикоч. Не приемайте нашата добронамереност за слабост. Ако решат да изпратят някоя армия си викарти през прохода, от вас няма да остане пепел дори и за един пепелник. Ние сме готови да се пожертваме. Всеки ден под знамето на Всевиждащото око застават нови бунтовници. Ние ще спасим нашето бъдеще. Бъдещето, което ни бе откраднато. Вашето бъдеще. Избухна райс. Слушайте, «Графе, знаете ли какво е това гилотина? Не искам да слушам повече за прокълнатите ви машинарии». Ферсон се обърна към един от помощниците. «Завържи му устата», захвърлиха Райс в един обор недалеч от Залцбург. През 15 мъчителни часа, докато се друсаше по пътя, той мислеше само за предателството на Туанет. Ако и кратко беше обещал зелена карта, дали пак щеше да го заведе до засадата? Картата беше завет на цел на живота и кратко, но нима смяташе, че масонистите могат да и кратко осигурят, пазачите на Райс пристъпваха неспокойно зад прозорчето. От разговора им стигна до извода, че Залцбург е обсаден. До момента никой не бе дошъл да оговаря условията за освобождаване на Райс и масонистите ставаха все по Ако можеше да сдъвче превръзката на устата, Райс бе уверен, че ще ги убеди да го пуснат. В далечината разна се разнесе тихо бръмчене което не след дълго прерасна в оглушителен рев. Четири от пазачите изтичаха към пътя, пред вратата остана само един. Рай се сгърчи и направи опит да седне. Внезапно гредите на покрива бяха изпотрошени от картечен огън. Няколко гранати избухнаха едновременно отпред и през прозорците на Хло, гъст бял дим. Полузадушения масонист насочи муската си към Райс. Преди да успее да натисне спусъка, един автоматичен откос го прикова към стената. Нисък широкопляща мъж, облечен в кожено яке с фашистски опознавателни знаци и обут в черни кожени панталони на хловстаята. Той смъкна очилата от обгорялото си лице и отдолу се показаха дръпнати, ориенталски очи. Косата му беше вързана на дълга плитка. В ръката си държеше автоматична пушка, а гърдите му бяха обкичени с гранати. Добре, изръмжа той. Последният Мъжът скъса превръзката от устата на Райс. От него лъхаше на пот, обработена кожа и дим. Вие сте Райс. Райс кимна и преглътна мъчително. Неговият спасител го изправи на крака и преряза въжетата щика си. Аз съм Джебен Ойон, транстемпорална армия. Той напъха в ръката на Райс една кожа манерка с вкиснало мляко. Пи. Това е Кумис, добро е за теб. Пи, Джебенойон ти казва. Райс отпи една глътка и почувства, че му се повдига. Вие сте от сивите карти, нали? Запита отпаднало. Армия от сиви карти, вярно, рече Джебе. Най-злите войници на всички времена и светове. Само пет човека те пазили и аз ги избих всичките. Аз, Джебенойон, бях дясна ръка на Чингисхан, уже за всички, ясно? Той погледна Райс с големите си печални очи. Не си чувал за мен. Съжалявам. Джебе, не. Земята се въртеше под ударите на моя кон. Баз държа, че си прав, човече. Ще ездиш с мен. Той задърпа Райс към вратата. И ще видиш как се върти земята под грайферите на моя 1500 кубиков. Харли, окей? Okay? От хълма над Залцбург пред тях се разкри гледката на един безумен анахронизъм. Пред вратите на рафинерията се въргаляха трупове на местните войници, облечени с мундири и препасани с кожени паласки. Поредният батальон тък му приближаваше в каре, с вдигнати напред мускети. Шепахуни уни и монголи, заели позиция на входа, отвърнаха страсиращ картечен огън. Няколкото останали живи след покотевицата, побързаха да се разбягат. Джебенойон се разсмя глухо. Напомня ми обсадата на Камбалук. Само дето вече няма набити на колглави и отрязани уши. Сега сме цивилизовани, нали приятел, но ако много се спече, токовиш повикаме хеликоптерите, малко напалм, като във Виетнам, а? Ще им припари, не бива да го правим, Джебе, отвърна Райс. Нещастните купълци нямат никакъв шанс. Джебе свира мене. Е, понякога забравям. Окей, Семе сърби да завладя света. Той натисна педала на мотора и се намръщи. Райс прегърна лъскавото кожено яке и двамата полетяха надолу по хълма. Джебе реши да си скара яда на противника и се понесе с бясна скорост по улиците, разпръсквайки една група гранадири. Само страхът помогна на Райс да се задържи, когато под него се замяркаха откъснати ръце и крака. Джебе спря едва два зад вратата на инсталацията. Веднага ги заобиколи шумна орда от монголи в камуфлажни облекла препасани с картечни ленти. Райз ги разблъска, превивайки се от болки в бъбреците. Небето над замъка Хохензълцбург се узари от сиянието на ионизиращата радиация. Разширяваха прохода до максимално енергетично ниво, за да могат да изпратят още подразделения от сиви карти, а в обратно посока не спираше потокът от нефт, картини и скъпоценности. Над главите им се чуваше ревът на реактивните двигатели от кацащите самолети, с които евакуираха персонала от Африка. Римски центуриони, облечени в леки ризници и нарамили ракетомети охраняваха пътя от летището до прохода. Сред тълпата евакуирани беше и Моцарт, който махаше ентусиазирано на Райс. Изтеглят ни, човече. Страхотно, а? Обратно в реалното време. Райс огледа купчината от полуразглобени помпи, охладители и сундажни елементи. Какъв срам, промърмори той. Толкова работа и всичко отида на вятъра. Не се е досвай. Това не е единствения 18 век. Важното е да не губим хора. Изведнъж храната при вратата се разбяга и през портите на Хло с ревфили филимобила на Райс. Половин дози маняци масонисти продължаваха да висят по вратите и да блъскат с рук предното стъкло. Джебе монголски се хвърли срещу нашествениците и ги посеча с невероятна бързина, докато отряд от римски легионери. Въоръжени с огнепръскачки заляха входа с пламъци. От хелемобила изкочи Мария Антуанета. Джебе посегна да сгръбчи, но ръкава ти кратко остана в ръката му. Тя забеляза Моцарт и се втурна към него. Джебея следваше по петите. Волф, негоднико. Извика жената. «Значи ми изостави, а? А какво стана с обещанията ти, свиня кава?» Моцарт започна да си трие очилата. След това се обърна към Райс. Коя е тази жена? Зелената карта, Волф. Нали каза, че ако предам Райс на масонистите ще ми осигуриш зелена карта. Тя спря да си поеме дъх и Джебе сграбчи за рамото. Когато се извърна към него, монголецата халуса по главата и Мария се свлеча в несвяст. Джебе присви очи към Моцарт. Значи ти си бил, а... Ти си предателят, с бързината на светкавица войникът измъкна пистолета от кобура си и го опряф нос на Моцарт. Баздържа, че като гръмна от теб ще останат само ушите. В двора екна самотен изстрел. Главата на джебе подскочи и той се просна назад. Райс се завъркя. На вратата на склада се хилеше Паркър, с пистолет Валтер в ръка. Успокой се, Райс, каза той и се приближи. Такива като него имаме много. Но ти го уби. Ей, какво? Отвърна Паркър и прегърна Моцарт през рамо. Ето го, моето момче. Миналият месец изпратих няколко негови парчета нагоре по кабела. И знаеш ли какво? Момчето сега е на пето място в поп-класацията. На пето. Паркър, ти ли му уреди зелена карта? Не, поклати глава Моцарт. Седърленд. И защо го направи? Не знам бе, човек. Кълнати се. Е, може би изиграх пред нея ролята, която искаше да види. Съкрушеният човек, който вижда как крадат музиката му, опустошават душата му, Моцарт вдигна очи нагоре. Тя ми даде зелената карта, но и това не и кратко помогна да се отърси от чувството за вина. Останалото го знаеш. Знам го. Оплешил си се, че няма скоро да се оттегляме. Затова реши да ме въвлечеш и мен в бъркотията. Ти накара Туанет да ме предаде на масонистите. Идеята е била твоя. Чула името си, Туанет ти изпъшка в краката им. Райс сведе поглед към нея. Въпреки кълта, охлузванията и скъсаните си джинси тя си оставаше най-красивото същество, което някога е виждал. Моцарт свира мене. Аз самият на времето бях свободен масон. Виж бе, човек, те са неспокойни души. Достатъчно беше да подхвърля нещо тук там, и ето какво стана. Той махна с ръка към касапницата за тях. Знаех, че ще намериш начин да се измъкнеш. Не можеш да използваш хората по този начин. Глупости, Райс. Ами ти непрестанно ме използваше. Трябваше да предизвикам обсадата, за да накарам уния от реалното време да ни стеглят. За Бога, не мога да чакам 15 години. Според историята. След 15 години аз ще съм мъртъв. Не искам да умра в тази дупка. Искам да имам кола и собствено звукозаписно студио. Забрави това, приятелче. Поклати глава Райс. Достатъчно е само да разберат в реалното време какви си ги забъркал. Паркър се разсмя. Грешиш, Райс. Тук става дума за върха на поп-класацията. Не за някаква пиклива рафинерия. Той положи ръка на рамото на Моцарт. Хайде, Волф, мой човек, да поемаме към прохода. Трябва да подпишеш някои документи и веднага щом цъфнем в бъдещето. Слънцето залезе, но далеч над града продължаваха да гърмят топове и да го засипват с картеч. Рай се замръзна, когато няколко шръпнела и стракаха поварелите наблизо. След това поклати глава. Времето на Залцбург беше изтекло. Той привлече Туанет към себе си и потъна в безопасността на прохода. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1985 – Брус Стърлинг. Символ за авторско право 1985 – Луис Шайнер. Символ за авторско право 1994 – Юлиан Стойнов. Превод от английски. Брус Стърлинг. Луис Шайнер. Моцарт и Мерърстедес – 1985. Източник. Http20 W наклонена черта SFBT.US Публикация. HTP наклонена черта наклонена черта бе дорг наклонена черта индекс ПП наклонена черта, поредица подчертавка се в подчертавка трилър да съответства на престъплението Приключенска фантастика. 1994 ист Неохрон Пловдив СФ Трилър. 019. Редактор Съставител Красномир Крачунов. Иво Христов Превод Не е указан Формат 1.1.5 по 1.6.5 Страници 192 Цена 18 лева и 0 стотинки Съдържание Отново объркано съдържание на титулната страница Въведение С 2.4.48 и чудовищата тръгнаха Джон Джейкс С 3-5.3 1.3.1.9 огнена зона Емералт Луси Шепард автора отпечатан грешно като Емералд Луси Шепард с 5-4. 1-4-7-2 дяволска кола. Роджер Зелазни 7-6. 9-7-2 Моцарт с огледални очила. Брус Стърлинг Луис Шепард с 9-3. 4-3-9 да съответства на престъплението. Джо Холдеман наклона на черта пра. Юлиан Стойнов с 1-1-3. 3-1-4 дневник на 100 светлинни години. Грег Еган. 7 7.4. Обява. Излезе от печат. Кантата за лейбовиц. Уолтър е мулар БИП. Световна фантастика, но 3.192. 192. Свалено от Моята библиотека HTP наклонена черта наклонена черта. Текст наклонена черта 972. Последна редакция. 2006-08 едно часа 34 минути и 20 секунди.